Частина третя. Уламки. Вестоверська лікарня. Лікарське свідоцтво про смерть. Ім'я Кріта Кім. Заповнено. Р.М. АДреса Карлін Стріт 47. Чемберлен. Мейн. 02249. Реанімаційна палата. Ні. Машина швидкої допомоги. Номер 16 Надана допомога. Не надавалася. Померла до прибуття. Час смерті. 28 травня 1979 року. Друга година ночі приблизно. Причина смерті – кровотеча, шок, коронарна оклюзія та або, можливо, коронарний тромбоз. Ким опізнана – Сьюзен Снелл. Бек Чемберленд Роут. 19, Чемберлен Мейн, 02249. Найближчий родич – немає. Тіло видане – штату Мейн. Черговий лікар Гарольд Кюблер, патологоанатом ФМ. Зі стрічки національних новин Associated Press, 5 червня 1979 року. Чемберлен штат Мейн. Офіційні джерела повідомляють про 409 загиблих і 49 зниклих безвісти внаслідок подій у Чемберлені. Розслідування стосовно Керрієте Вайт і її так званого телекінетичного феномена Триває на фоні поширених чуток про те, що Ростен тіла юної Вайт виявив певні незвичні утворення в півкулях і мозочку головного мозку. Губернатор штату призначив незалежну комісію фахівців для розслідування обставин трагедії. Кінець. 5 червня 0303 -03 HAP. З газети люїстон Дейлі Сан, неділя 7 вересня, сторінка 3. Наслідки телекінезу. Обгоріла земля та обгорілі серця. Чемберлен. Випускний вечір уже став історією. Багато віків мудреці запевняли нас, що час лікує все, але рани, яких зазнало містечко на заході мейно, можуть виявитися фатальними. Житлові квартали в його східній частині так і стоять під охороною величних дубів, які несуть свою варту вже 200 років. Охайні будиночки в стилях Сільничка і ранчо на Морін стріт і цегельному пагорбі такі самі чепурні і непошкоджені. Але ця новоанглійська пастораль межує з почорнілим розтрощеним центром, і на багатьох галявинках перед охайними будинками стоять знаки продається. Ті ж оселі, в котрих ще живуть, позначені траурними віночками на дверях. Яскраво жовті фургони транспортної компанії Elite і помаранчеві Юхол. Різних розмірів нині стали на вулицях Чембрлена звичними. Основний промисловий об'єкт містечка, Чембрленська швейна фабрика, стоїть на своєму місці. Вогонь, що вирував у містечку впродовж тих двох травневих днів, оминув її. Та вже з 4 червня тут працюють тільки в одну зміну. Причому президент фабрики Вільям Чембліс вважає подальше скорочення персоналу більш ніж вірогідним. «У нас є замовлення», – сказав Чембліс – але неможливо отримувати фабрику без людей, що наповнювали б її щоранку, а в нас їх немає. З 15 серпня мені принесли 34 заяви. Єдиний вихід, що я його наразі бачу – закрити цех фарбування і віддавати цю роботу стороннім підрядникам. Нам зовсім не хочеться скорочувати людей, але справа переходить у площину фінансового виживання». Роджер Фірон проживав у Чемберлені 22 роки. 18 із яких працює на фабриці. За цей час він зробив кар'єру від пакувальника другого розряду, що заробляв 73 центи за годину, до керівника цеху у фарбування тканин. Проте перспектива втратити роботу його надиво не хвилює. «Я втратив би дуже добру платню», – сказав Фірон. «Таким не можна легко важити. Ми з жінкою вже обговорили це. Ми могли би продати будинок, він коштує ніяк не менше, ніж 20 тисяч доларів». І хоч навряд чи знайдемо того, хто заплатить бодай половину, ми, певно, все одно виставимо його на продаж. Яка різниця? Нам тепер не дуже хочеться жити в Чемберлені. Називайте це як хочете, але Чемберлен для нас зіпсований. Фірон такий не один. Генрі Келлі, який торгував тютюном і газованою водою в крамниці під назвою «Фрукти Келлі», доки в той випускний її не зрівняло з землею, не має наміру її відновлювати. «Дітей не стало», – знизує плечима він. «Якби я знову відкрився, то бачив би привидів минулого в кожному кутку магазину. Я заберу страхову виплату і переїду». Через тиждень після того, як торнадо 54-го року проклало свій смертоносний руйнівний шлях через Ворчестер, повітря там аж повнилося звуками молотків, запахом свіжої деревини і духом оптимізму та людської стійкості. Цієї осені в Чемберлені такого немає сліду. Головну вулицю очистили від уламків, і на цьому майже все. Обличчя на вулицях здебільшого повні приглушеної безнадії. У Френковому барі щодорозі Саліван-стріт чоловіки мовчки п'ють пиво, а жінки виповідають одна одній своє горе і втрату по задніх подвір'ях. Чемберлен оголосили зоною лиха, і на відбудову ділового району, що мало би допомогти містечку знову стати на ноги, виділено бюджетні кошти. Але основна ділова активність у Чемберлені вже чотири місяці пов'язана здебільшого з похованнями. Загибель 440 людей підтверджена, ще 18 досі вважаються зниклими без звісти, І 67 семеро з-поміж загиблих училися в старшій школі Юена у випускних класах. Певно, саме це передусім так знекровило Чемберлен. Їх поховали 1 і 2 червня за три групові церемонії. Комунальну службу справили 3 червня на міській площі, і то була найзворушливіша церемонія, яку бачив ваш репортер за все життя. Кількість учасників сягнула кількох тисяч, і всі присутні завмерли, коли шкільний оркестр, що порічав з 56 до 40, зіграв шкільний гімн і траурну мелодію на Сурмі. Наступного тижня в сусідній Мотонській академії провели похмуру церемонію випуску. Але випускників залишилося тільки 52. Генрі Стемпел, який промовляв від імені учнів, заплакав посеред свого виступу і не зміг його продовжити. Того вечора ніхто не проводив випускних вечірок. Старшокласники просто розібрали дипломи і пішли додому. Минало літо, а катафалки так і їздили вулицями, бо час від часу знаходили нові тіла. Декому з місцевих жителів здавалося, що кожного дня труп з їхньої рани здирався, і вона кровоточила, немов свіжа. Хто з цікавості проїздив до Чемберлена минулого тижня, той бачив містечко, дух котрого ніби зламала остання стадія раку. Кілька людей із загубленим виглядом бродять між рядами супермаркету. Церква конгрегаціоналістів на Карлін-стріт зникла, поглинута вогнем, але цегляна католицька церква на Елм-стріт і струнка церква методистів на дальшому кінці мейн стріт Хоч і обпечені пожею, стоять непошкоджені, та до них мало хто ходить. Літні й досі сидять на лавках на площі Колоратуші, але шахи і навіть розмови їх не дуже цікавлять. Загальне враження таке, що містечко готується до смерті. Нині мало сказати, що Чемберлен уже не буде таким, як колись. Правдивіше сказати, що Чемберлен вже ніколи не буде. Уривок із листа директора Генрі Грейла до Пітера Філпота. Куратора школи від 9 червня. «І тому я вважаю, що не маю права продовжувати працювати на нинішній посаді, адже відчуваю, що такої трагедії можна було уникнути, якби я був далекогляднішим. Прошу вас прийняти мою заяву про звільнення з 1 липня, якщо дата влаштовує вас і ваших колег». Уривок із листа Рити Дежарден, викладачки фізичного виховання – до директора Генрі Грейла від 11 червня. «Повертаю вам свій контракт. Мені здається, що я радше вб'ю себе, аніж знову коли-небудь викладатиму. Ночами я думаю, якби ж я підтримала ту дівчинку, якби ж, якби...» Напис на знаку, встановленому на галявині майданчика, де стояв будинок Вайтів. «Керрі Вайт горить за свої гріхи! Ісус ніколи не хибить!» З книги «Телекінез. Аналіз і наслідки». Щорічний альманах журналу Science за 1981 рік. Авторства Діна МакГафіна. У підсумку хотілося би вказати на серйозний ризик, який несуть у собі дії владних структур, котрі намагаються замести справу Керрі Вайт під килим, Зокрема, мова йде про так звану комісію Вайт. Прагнення політиків подати телекінез як явище, що трапляється раз у житті цілого покоління, легко зрозуміти, але неможливо прийняти. З точки зору генетики, вірогідність його повторного прояву складає 99%. Треба вже зараз готуватися до того, що може статися. Із тлумачного словника «Сленгу для батьків» авторства Джона Кумбза, Нью-Йорк, The Lighthouse Press, 1985, сторінка 73. «Кероризувати, спричиняти насильство або руйнування, паніку, хаос». «Учинити підпал» – походить від Керрі Уайт, 1963-1979. Із вибуху стіні, сторінка 201. У попередніх розділах уже згадано сторінку зі шкільного зошита Керрі Уайт, на якій раз по раз ніби у вітчої переписано строфу відомого рок-поета 60-х Боба Ділана. Мабуть, доречно завершити цю книгу кількома рядками – з іншої пісні Ділана, які могли би слугувати Керрі за епітафію. Я хотів би написати таку просту мелодію, щоб урятувати тебе, мила пані, від божевілля, щоб вона тебе заспокоїла і приспала біль від твоєї непотрібної мудрості. Із мене звуть Сюзен Снелл, сторінка 98. На цьому моя книжечка закінчується. Сподіваюся, вона добре продаватиметься, тоді я зможу переїхати кудись, де мене ніхто не знатиме. Я хочу обдумати все і вирішити, що робити від сьогоднішнього дня до того часу, коли мій вогник зникне на тому кінці довгого чорного тунелю. І з висновку комісії з розслідувань штату Мейн стосовно подій 27-28 травня в Чемберлені. Тому ми мусимо зробити висновок, що в той час, як ростов об'єкта дослідження вказує на певні відмінності на клітинному рівні, котрі можуть свідчити про наявність певних паранормальних здатностей. Причин вважати, що повторення таких подій вірогідне чи навіть можливе, наразі немає. Уривок з листа Амелії Дженкс, Роял Ноб, штат Теннессі, до Сандри Дженкс, Мейкон, штат Джорджія, від 3 травня 1988 року. А твоя мала племінниця росте, як з води. І вона ого, яка велика для своїх двох рочків. У неї таткові блакитні очі і моє біляве волосся. Але воно, мабуть, потемнішає. Вона страшно гарненька. І коли вона спить, я іноді думаю, що вона дуже-дуже схожа на нашу мамцю. На днях, коли вона гралася на землі за будинком, я потихеньку підібралася до неї і побачила таку сміхоту. Енні гралася з братовими кульками. Та тільки вони рухалися геть самі. Енні гигикала і сміялася, але я трохи злякалась. Деякі кульки літали вгору і вниз. Я згадала про бабцю. Пам'ятаєш, коли попіта прийшли копи, а їхні пістолети вилетіли їм з рук, а бабця собі реготалася? І як вона гойдала своє крісло навіть тоді, коли в ньому не сиділа? Гірко мені було думати про це. Я так надіюся, що серденько не хвататиме, як у бабці, пам'ятаєш? Ну, мені треба йти поратися. Передавай вітання Ріку. Бережися і присилай фотки, коли зможеш. А наша Енні страшенно гарнюня. В неї очинята блищать, як ті гудзики. Колись вона точно доможиться усього, чого захоче. З любов'ю, Мелія.